du välkommen till nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson som läser olika tidningar och mejlar som kommer ifrån olika delar av världen. Svenska tidningar, svenska magasin och vad det nu kan vara för någonting. Ur tidningen Menora Nu hämtar jag nyheter om Israel och dess vattenåtervinning. Vi vet ju att Israel är ett av föregångsländerna i världen vad det gäller att ta vara på vatten och att avsalta havsvatten och så vidare. Och att få dricksvattnet att räcka till i Israel. Ja, det är en konstant kamp. Men kanske just på grund av detta så har landet blivit utnämnt till världens mest effektiva land vad gäller användandet av avsaltat vatten. Enligt en FN-rapport som publicerades i samband med internationella vattendagen här för några månader sen. Rapporten presenterades vid the World Water Forum i Istanbul. För närvarande finns det cirka 200 israeliska företag som arbetar med frågor om export rörande avsaltning, hushållning, återvinning, rening och bevattning och de här produkterna går till över 100 länder. I Israel så renas närmare 70 utav landets dagvatten och återanvänds i jordbruket. Mycket utav överskottsvatten från avloppen återanvänds alltså för andra ändamål. Ja, det är så också på Miljöns område. Den första gröna flygplatsen i Mellanöstern. Ja, Israel Airport Authority har beordrat ledningen för Ben Gurion Airport i Tel Aviv att skissa på en plan som kommer att göra flygplatsen till miljöledare i Mellanöstern. Planen måste innehålla lösningar för hur man ska minska luftföroreningar, nedsmutsning av vatten och buller, användandet utav alternativa energikällor, omhändertagande av giftiga substanser, återvinning och grön konstruktion ska också vara vitala delar utav den här planen. Israel blickar ut och arbetar med idéer från bland annat Los Angeles flygplatser där man tidigare slängde 19 miljoner oanvänd mat varje år som idag omvandlas till metangas. Vi hade ju i Malmö för ett tag sedan en judisk organisation som presenterade sitt arbete. Den heter Från Table to Table. Det är alltså en organisation som går ut och hämtar överbliven mat från restauranger eller felaktiga produktioner från livsmedelsindustrin och olika sådana här saker. Och man delar ut det ibland landets fattiga. Ett fantastiskt exempel på hur man använder allt in i minsta plats detaljer. Och till i Los Angeles där har man eh, gått en annan väg. Där gör man istället med tangas utav allt det här. Så det finns olika sätt att eh, hanska sig med de här frågorna. Du som tycker om hundar man säger att det bästa hos människan ja det är hunden. Om man blir glad när myndigheterna satsar tid och skattepengar på undersökningar som alla verkligen har nytta utav som den nya hundrapporten från israeliska jordbruksdepartementets veterinäravdelning. De har kartlagt eh, vad finns det för hundar i Israel och hur många är de? Och det visade sig att Labradoren toppar 208 års lista över Israels mest älskade hundraser. Och det finns i Israel 18 000 Labradorer. Tvåa kom rasen Pinscher, chefen den kom på tredje plats och på fjärde plats där kom Golden Retriever så man kan säga att det är väl ungefär som i Sverige eh, ungefär samma populariteter på de här olika hundraserna. Sen har judiska forskare kommit fram till ett nytt medel för dig som har svårt att sova. Och det här är väl kanske ett problem som ibland kommer med åren när man blir lite äldre så där man kan ligga vaken om nätterna. Och de menar så här att istället då för att eh, ta sömnpiller som man somnar in så vill man att kroppen ska aktivera det som gör att man naturligt somnar in och eh, det har man lyckats med. Artikeln i menora heter Rena drömmen. Om ni är 55 år eller mer så kommer ni att bli särskilt glada över det som jag läser nu. Ni kanske redan vet att melatonin det är ett naturligt hormon som hjälper oss att styra dygnet så att natt blir natt och dag blir dag. Melatoninen droppar hela natten som en signal att nu är det mörkt, nu ska du sova. Men kroppen ledererar mindre melatonin åt den som är 55 år eller äldre. Man sover alltså inte lika bra som förr i tiden. En del vanliga sömntabletter kan hjälpa en att somna men också göra en simmig i skallen nästa dag och det här är ju inte bra. Nu har professor Nava Sissapel vid Tel Avivs universitet hittat på ett sömnmedel som gör det kroppen tidigare gjorde själv. Alltså droppar melatonin hela natten så att kroppen kommer i takt med klockan. Det här nya medlet det heter Circadin. Stavas med C, Circadin. Det är namnet och eh Europeiska gemenskapen har godkänt det här på på sina hälso kontroller. Så för dig som har svårt att sova, nu finns det det som är renad drömmen. ICES försörjningsmakt inleder det nyligen arbetet med att ta bort 100 vägsperrar som blockerar infarter till palestinska byar på västbanken. Vägsperrarna är av typen Dirt Mounts som det heter. Initiativet som är en av de största i sitt slag. Det ingår i försöken att förbättra tillvaron på västbanken genom ökad rörelsefrihet och möjligheter till ökad handel emellan olika områden. De här vi experterna de installerades när den andra Intifadan bröt ut år 2000 och Israel drabbades då av en terrorvåg utav självmordsbombningar men genom att begränsa mängden tillfarter så hjälpte spärrarna försvaret att övervaka palestinska transporter in och ut ur samhällena för att just få slut på alla självmordsbombare. Beslutet att inleda borttagandet utav de här olika hindren togs nyligen utav försvarsminister Ehud Barak på rekommendation av hans rådgivare som föreslog att den förtroendeskapande åtgärden som man sa skulle vidtas i samband med den muslimska högtiden Eid al-Fitr man skulle alltså hjälpa dem att kunna resa på ett enklare sätt mellan de olika områdena. Och eh, senaste nytt vad jag hört är alltså att man har genomfört de här borttagningarna utav ett hundratal olika såna här kontrollspärrar. Under de senaste två åren så har den amerikanska säkerhetskoordinatorn Keith Dayton låtit träna palestinska säkerhetsstyrkor och nu börjar de placeras ut i större palestinska städer och därmed så blir det också möjligt för det israeliska försvaret att successivt minska sin närvaro i Västbanken i framförallt palestinska områden. Och de har förbättrade villkoren för palestinierna. De har lett till att det har blivit stigande fastighetspriser, de har alltså mera betalt för sina hus och att ekonomin i de här berörda delarna väntas man ska öka med åtminstone 7% under innevarande år. Från Dikas har fått ett eh, mejl där det står att eh, avslöjandet att Iran byggt ännu en underjordisk nukleär fabrik som försvaras av luftvärnsraketer. Ja, det har återsatt fart på spekulationerna. Kommer Israel inom kort att rikta ett flygangrepp mot den nya installationen? Det är vad alla väntar eller förväntar sig att få svar på. Att ja, det finns inget så på just den här frågan skriver Ronen Bergman på Israels största dagstidning som heter Yediot Arotot. Han tror att avslöjandena om centrifugerna föranrika i Iran i den här nya underjordiska fabriken kan påverka opinionsbildningen i världen förhoppningsvis i rätt riktning alltså mot Iran på ett tydligare sätt än vad som Hitlers har varit fallet. Israeljonerna har fått stora rubriker redan och det finns enligt hans mening gott hopp om att stormakterna nu kommer att ingripa mot Iran med kännbara sanktioner. I det läget vore det ju väldigt oklokt av Israel att ge order om ett riskabelt flygande grepp mot den nyss avslöjade anläggningen. Det var ju bland annat en amerikansk satellit med kameror som fick kon på anläggningen för en kort tid sedan. Och man menar att det var Israels spionorganisationer som tipsade dem att titta lite närmare in på det och det stället. Det ska vara intressant att se vad ni hittar där för någonting. Och så hittade man en hemlig kärnanläggning på just den platsen. Fredlig produktion av kärnkraft för att producera elström det behöver knappast försvaras med ett nätverk utav raketinstallationer in till den underjordiska fabriken menar experterna. Men en fabrik för tillverkning av atombombsdelar ja den vill man nog gärna skydda från angrepp så långt det är möjligt. Och det skulle alltså kunna vara tanken bakom att man hittar att den är så oerhört väl bevakad med luftvärnsrobotar. Irans president Ahmadinejad och kretsarna kring honom i Irans revolutionära garde ger bland annat ger ibland intryck av att de på fullt allvar inväntar den sedan århundraden försvunna 12te imamen som man tror ska återuppstå och inte bara tror utan nu och snart och han säger man ska bli världens frälsare eller madi att hon kallare före domens och återuppståndelsens dag. I en så kallad hadith det är alltså en muntlig utläggning efter profetens död. Så uppges Muhammeds låg fast att Madin är en av hans ättlingar som kommer att ge islam den slutgiltiga segern och frälsa hela världen. Enligt moderna politiska tolkningar i Iran som bekänner sig till en schiamuslimska minoritets inriktningen inom islam, så kommer frälsningen att ge islam slutgiltig seger över judendomen och Israel kommer att helt utplånas. Det är sådana tankar som är tongivande kretsar inom regimen och särskilt Ahmadinejad, han går igenom king med det här tillvaradas och tänker på det här om man nu ska tro vad han själv säger och vad andra bland de högsta hönsen i Teheran talar om då och då. Nästan dels naturligtvis där bakom lykta drullar eller för intern bruk hotet om att bomba Israel med raketer det är däremot klar språk från ena veckan till en annan men nu finns det alltså också en religiös motivering som inte har det minsta med palestinierna att göra det kan ju vara bra för oss att veta att det är så det ligger till en arkeologisk nyhet, en stor och imponerande mikve, alltså ett rituellt bad ifrån slutet av andra templets tid, frilades nyligen i en arkeologisk utgrävning vid västra murens tunnlar. Den här mikven återfanns inne i västra hallen. Det är en lysande struktur, belägen bara 20 meter bort ifrån den västra muren. Men jag återkommer till det i en annan rapport. Det här var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson och jag önskar dig shalom och lehitra åt.